Козаки, як почули, що йдуть на речицю, то навіть покинули вечорниці і прирепіли морозиком в хати, де ночували збиратися у дорогу. У дозвіта відкрили кругом ворота, і козацькі сани виїхали з дворів. Отець Маковій проводжав наливайка з сім'єю. Вже на подвір'ї перед воротами він поцілував наливайка в чоло, перехрестив його, і його невелике військо. Не було лише Янусі. Вона стояла у церкві перед іконою на колінах і молилася за людину, яку вона полюбила, як тільки побачила в хаті ще на порозі. Вона молилася за наливайка. Між Биховом і рядчицею, якраз посередині і якраз у тому місці, де грудневі сніги стояли вище за небо, лежав завіяний. Рогачів З Бихова до Рогачева На Ливаківці добралися два дні І в обидва ті дні На відстані перельоту ядра За їхніми спинами Стерчав Буйвіда Він та його душі сорок загін Стежили Пасли Кралися за козаками Влипали кіньми у замети Ніби ніхто їх не бачив Може і справді ніхто та козаки бачили, як проминало якесь промовкле село Чехутір, Могильовський полковник слав від себе в Могильов до Радзивілла, що Наливайко тут, що Наливайко ось, що Наливайко скаче на його очах, і козацьке військо доковзує до Рогачева. Перестарігся і Наливайко. На десятьох задніх санях він промостив по Жизі, і тепер кожна ожига дев'ятьма мідними дулами стежила пасла шляхту, а з нею її призвідься полковника Буйвіду. У кого, в кого, а в Петра Жбура терпець рвався? Він не витримав, зняв рукавиці, витяг із-за пояса ятагани і погнав зі своєю сотною на литовця. Та обережний поплічник Криштофа Радзевілла Петро ще навіть і нервонувся за ним, а розвернув лише коріпачку та сотню. Уже дав дропака по заметах на небо, і в ньому разом із загоном щез у снігах. Бо сніги в тому місці під Рогачевом стояли вищі за небо. «Та нехай цей буйвіда сказиться!» «Дурно коней за ним морити», – сказав козакам Петро, – «було би за ким». На такі мудрі слова вдячний коріпочка під Петром не пішов, а ніби шовковий простилився. Свої копита він почав ставити так, щоб господар, як схоче, міг би на нім, не підгецуючи, покуняти. І Петро жбур бур вгодив. Похилив над його гривою голову в заїненій шапці і придрімав. Раптом з копита дибаючого попереду наливайкового резі у коріпочину ніздрю влетіла крижана скалка Вона застряла у ніздрі і так у ній заколола Що коріпочка вже було пирхнув Та аби Петра не збудити, те своє пирхання затамував у собі і не дихав А коли вже не дихати і не пирхати зробилося несила, Коріпочка вдався до хитрощів Він пришвидшив ходу, порівнявся з ризі Протолився своєю загнузданою щокою до його загнузданої щоки Іначе не він, не куріпочка, а не ливайки в Резі Пирхнув-гарикнув, ніби стрельнув із гаківниці Такого підступництва від жбурового коня Резі не чекав Він брязнув гнуздечкою і влупив своїм білим хвостом по обвислім хвості куріпочки Та куріпочка лише засміявся його жовті, як гарбузове насіння зуби, жовтаво зблиснули, якби вони в нього і справді були золоті. Засміявся Коріпочка передчасно, Спросоння Петро від його пирхання скрикнув. Коріпочка стисся та приготувався отримати нагайкою на горіхи. Та Петро з Неливайком вже оглядались на Якова шийку, що своєю нагайкою тицяв собі за плече, де на заметах під лісом знову стерчав буйвіда. Він посміливішав і принадився до наливайка вже не на один, а на половину перельоту ядра. «Геть, мане!» – обурював шийка. «Доки будемо рвати око! Доки вони за нами будуть ще телепатися. «Нехай, нехай!» – відповів за наливайка жбур. «Скоро вони в мене доталіпаються, я до них доберуся!» От лише не придумаю як. Наливайко підкликав Сашка Шостака. «Бери Сашку військо і нікуди з ним не звертай. Орогачів не заходьте, тягніть прямотою на речицю. А я непомітно на кількох санях вирвуся наперед, завернув орогачів і там заляжу. Ви ж собі йдіть, як і йдете». Заманюйте полковника за собою і не оглядайтесь, А щоби він не напав на мої ворогачів сліди То ми прив'яжемо ззаду до саней по сосенці Сліди свої соснами заметемо Був би в бойвіди втомить під рукою хоча б його полк Його бойвідина у бобровій шапці з білим пером голова не крутилися би так між розтягненим по білому полю Чорніючим Наливайком і Криштофом Радзивілом, Що не йшов і не йшов, барився, Не доганяв козаків ні жовнірами, ні гайдуками. Була би в буйвіди власна потуга, То його з лебединим пером голова туди-сюди не ходила би. Полковник відразу пішов би на Наливайка в напад. Він бачив. Щасливішої нагоди шарпонути козацького гетьмана годі чекати. Он як потомлено і сонно повзуть, на чаравлики, сірі козацькі сани. Самі ж козаки з батяжками в руках чипіють у санях, мов поганяють самих себе. А запарені їхні коні, перед мордами їхніх коників, висять не рептухи із вівсом, а клубочаться білі захекані хмари. Щоправда, і бойвідина шляхта, загін сорок душ, підупала. По виході на ливайка Збихова, бихова заскочив у крайні хати і на швидку руч запасся харчами. Харчами не від якими, та як на похваті непоганими. Далися йому ріпи і солонини. Звичайно, бойвідині вояки тут солонину умняли, Гуртом того ж дня ще до вечора, а вже сьогодні діставали з торуків ріпу, гризли її самі і, перегинаючись із над гривами, давали погризти коням. Хрумкіт стояв над снігами такий, що в заснулім на зиму лісі деякі з сосен, обтрушуючись, розбуджувались, просинались.